Negyedik fejezet Másnap délután, miután Jussef Torgersen hazaért a munkából, Berta felvette a ruhát, hogy megmutassa Szerinének és az apjának. A nappali közepén állt, és megpróbálta kisimítani az aszimetrikus szabású anyagot, ahogy az eladó lány csinálta, ám a szövet meggyűrődött. Először a hasán, majd miután ott kisimította, a ráncok oldalra csúsztak. Ráadásul a ruha úja is szűknek tűnt. Mit is csinált pontosan ez a brumeneskis asszony, amikor egy egyszerű mozdulattal elérte, hogy tökéletesen álljon rajta? Az apja azonban így is megdicsérte szerinét, amiért ilyen szép és csinos darabot választott a lányának. Az meg mi? mutatott szerine Berta bal ruhaújjára. Ez? Berta a csuklóján tudorodó csomóra nézett. Igen, a zsebkendő, amit anya után örököltem. Felelte Berta, és egy kis horgolt szélű fehér kendőt halászott elő. Vékony volt, az egyik sarka el is szakadt. Ez inkább ne legyen nálad a konfirmációs vizsgán, mondta az apja. De Tomi néni azt mondta, hogy anyánál is ott volt. Ellenkezett Berta. Akkor se, válaszolta az apja. Tomnéni, néni, sóhajtotta szeréne. Tomi Lővosz, Berta édesanyjának húga volt, aki Stavangerben élt. Azóta, hogy Jussef Torgersen egy alkalommal megjegyezte, aki túl sokáig vár azzal, hogy férjhez menjen, úgy végezheti, mint Tomnéni. néni. Szerine minden alkalmat megragadott, hogy mindenkit emlékeztessen a nagynéni gúj nevére és erre a szentenciára. Miközben Berta apja és Szerine még mindig a ruhát és a zsebkendőt vizslatta, Fastingsen asszony kopogtatott be hozzájuk a nappaliba. Meg akarta kérdezni, hogy Berta segítene-e Jorginénak egy számtam példában. Hiszen te olyan jól értesz a számokhoz, tette hozzá. Berta valóban értett a számoláshoz. A számtam volt a kedvenc tantárgya, és gyakran segített Jorginénak a házi feladata elkészítésében mert amíg Jorgéne számára nehézséget jelentett, hogy megfelelő módon rendezze egymás alá a számokat, addig Berta számjegyei, mintha játszik könnyedséggel, igazodtak volna oszlopokba, az eredmény pedig minden alkalommal helyesnek bizonyult, akár összeadásról, akár kivonásról volt szó. A számolás lényege, hogy az ember rendet teremtsen az áttekinthetetlenségben. Miután Berta elkezdte az iskolát, Megtanulta arra használni a számokat, hogy a gondolatait kordában tartsa. Ha a képzelete megrettentette valamitől, lámpát gyújtott, előkereste a tábláját, vagy egy darab papírt kerített, és gyorsan felírt magának egy számtampéldát. példát. A számolás nyugalommal töltötte el. Szeléne úgy adta elő a régi zsebkendő okozta problémát Fastingsen asszonynak, mintha a szomszéd asszony legalábbis egy bíró volna. Azt hiszem, az édesanyád nem örülne neki, ha ezt használnád, jegyezte meg Fastingsen asszony, miközben szerinére pillantott. Ez az érv mindig győzedelmeskedett, mivel Berta nem emlékezett az anyjára. És Fastingsen asszonynak sem akart ellentmondani, aki is soha nem ismertek Karen Mári Valahányszor helyre igazították szegény asszony szavait, az annyira elvörösödött szégyenében hogy nézni is fájdalmas volt. Ekkor Józefine kiáltása hangzott fel, akinek az anyja segítségére volt szüksége, mert a két legfiatalabb gyermek rettenetes mocskot és felfordulást csinált a konyhában. Amikor Szerine eltűnt az ajtóban, Berta utána pillantott a kékre festett konyhába, ahol a padlót összetaposott krumplihéj borította, és a kosár is felborult, amelyben a disznóknak szánt zöld hulladékot tartották. Mivel Berta beleegyezett, hogy segít Jorginénak a matematikában, és közeledett a konfirmációja, Fastingsen asszony ragaszkodott hozzá, hogy megajándékozza egy új zsebkendővel. Azt mondta Bertának, hogy nézze ki és tetesse félre ugyanabban a boltban, ahol a ruhát vásárolták. Csak ne legyen túl drága. Tette hozzá nagy és szinte bizakodó pillantását Bertára függesztve. Amikor Berta egy héten belül másodszor ment el az Erik Jakob szembe, már délután hat óra is elmúlt. Ennek ellenére tett egy kitérőt, hogy megnézze az elszenesedett romokat, amelyeket a néhány nappal korábban pusztító tűz hagyott maga után. Az időjárás füllet volt, és úgy tűnt, mintha egy felhőrétek közeledne a tenger felől, a nap azonban még melegelsütött sütött a poros utcákon. Amikor az elfeketedett romhoz ért, ahol egykor egy kis ház állt, még mindig égett fabűze úszott a levegőben. Keskeny szürke füstoszlop emelkedett fel két kormos kő közül, amely talán a tűzhely lehetett. A házban egy tizenkét tagú család élt, akik szerencsére mindannyian megmenekültek. A szóbeszéd szerint három részre osztották a családot, hogy ne rúljanak túlságosan nagy terhet a rokonokra, akiknél most laktak. A ház alapjából négy feketére égett rönk emelkedett ki ferdén, olyanok voltak akár az elkorhat fogak egy megrodgyantál kapocsban. Berta a hőség ellenére megborzongott a látványtól, és végig simított az alkarján. Úgy tűnt, a szomszédos ház sértetlen maradt, a tűz melletti rövid falon azonban barna foltokat vett észre, mintha lángnyelvek nyaldosták volna, ám a faszerkezetnek nem esett bántódása. Berta tudta, hogy arcátlanság mások szenvedését bámulni, így amikor egy fiatal lány egy mosogató rongyal a kezében kinyitotta a fehér ház egyik ablakát, köszönés nélkül állt. még csak fel sem pillantott. Amikor megérkezett a ruha és méteráró bolthoz, maga biztosabban, határozottabb mozdulattal nyitotta ki az ajtót, mint néhány nappal korábban. Tudta, mi vár rá, ugyanakkor kíváncsi is volt. Megszólalt a csengő. A helyiség, melynek padlóján legutóbb két nagy napsütötte négyzet ragyogott, most sötétebbnek tűnt. Egy keskeny vízszintes ablak volt csak nyitva. Ahogy Berta becsukta maga mögött az ajtót, néhány blúz meglebbent egy álványon. A fűszerek és a tiszta ruha anyagokból áradó szappan kellemes illata, annak ellenére is érezhető volt, hogy ezúttal az élelmiszerek kis pultján sorakozó jutazsákokból frissen őrölt kávé aromája längte be az üzletet. És még valami, amiről azt feltételezte, hogy édeskés kölni víz lehet. Hanna Brumenes a varóasztal végén élett, és két nővel beszélgetett. Berta úgy sejtette nem állandó vásárlók, mert úgy öltöztek, mint a többi hétköznapi asszony. Sötét, terebélyes szoknyát és blúzt viseltek, nyoma sem volt fűzőnek, tornűrnek vagy krinolinnak. Az egyikük, aki idősebb és erősebb felépítésű volt a másik nőnél, könnyű nyári kabátot húzott a blúza felé. A fején kislapos kalap kalapült. Hanna hosszú, szénszürke szoknyát viselt. Épp olyan egyenes esély mint amelyik néhány nappal korábban volt rajta. Felül, keményített mellő, moha zöld ing volt rajta, és egy csíkos, bőszabású mellény. A látvány még mindig megdöbbentőnek hatott. Most azonban Berta felkészült, ezért nem bámult a tátott szájjal. Helyette kicsi jobbra irányította a pillantását egy nagy sötét diófa szekrény felé. Így anélkül figyelhette az nőt, hogy udvariatlan lett volna. Bertának az járt a fejében, hogy hanna Brumenes egy férfira emlékeztet. Az arcformája mégis nőies. Mintha egy férfi bőrébe bújt fiatal nő volna. Így, hogy egy kicsit sötétebb volt a boltban, Berta még azt is el tudta képzelni, hogy le lehetne húzni róla a férfias megjelenést, mint valami harisnyát. Hallotta, hogy az idősebb nő ezt mondja. Vannak kétségeim, de ha ez igaz, az embereknek tudniuk kell róla. Ebben a pillanatban Brumenez kisasszony felnézett, és észrevette Bertát. Biztosan elfelejtettem elfordítani a táblát, mondta. De gyere csak beljebb, mosolyodott el. Berta tett néhány lépést az üzlet belseje felé. A három nőnk kívül senki más nem tartózkodott bent. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy ez az információ fontos lehet itt a boltban. Már amennyiben igaz, tette hozzá a fiatalabb nő. Folyamatosan komoly arccal bólogatott, mintha hangsúlyozni akarná, amit mond. Törékeny alkatú volt, lazakonyba csavart hajából, néhány tincs a nyakába hullott. Valószínűleg nem éri meg felvilágosítani a vásárlókat. Jegyezte meg Brumenesz kisasszony: Ha ilyen ruhát akarnak, joguk van ahhoz, hogy megvegyék Persze, de a felvilágosítás nem árthat felelte a fiatalabb nő. Hanna Brumenesz egyetértően bólogatott. Azután megköszönte, hogy eljöttek, és hozzátette: Szeretném megtartani a cikket. Megígérte, hogy alaposan áttanulmányozza. Az újság a varróasztalon hevert. Berta el tudta olvasni a főcímet. A fűző ártalmas hatásai. Majd kisebb betűkkel arra hívták fel a figyelmet, hogy a szoros fűzők tönkreteszik a nők tüdejét és gyomrát. A cikk egy kristiániai orvossal készült interjú volt. – Ez a két hölgy – biccentett Hana az ajtó felé – azt állítja, hogy az egyik fővárosi kórházban – több orvos is kezelt olyan nőket, akik a túl szoros fűzők miatt nem jutnak megfelelően táplálékhoz. – Azt hittem, a fűző azért van, hogy tartást adjon a testnek – válaszolta Berta. – Igen, de amikor olyan erősen összehúzzák, hogy alig kap levegőt benne az ember, az nem biztos, hogy jó. Szaggatott liegésbe kezdett, mint valami kutya, mire Berta nem tudta visszafolytani a nevetését. Én sosem hortam fűzőt, jelentette ki Hanna Brumenes és jelentőség teljesen bólintott. Én sem, felelte Berta. Brumenez kisasszony mosolya kuncogásra késztette Bertát. Még szép, hogy nem viselt fűzőt. Ezen kívül úgy vélik, hogy a magas sarkú cipőtől megfáznak a nők. A cipőtől? Igen, mert azoknak a hölgyeknek, akiknek sok rétegnyi szövet van a ruhájában, mindig megizzad a háta. Ugyanakkor vékony cipőt hordanak, ezért a lábuk fázik. Mármint télen, nem mostanában. Bert a bólintott. A gazdag nők szinte mindig magas sarkú cipőt, vagy vékony, puha bőrből készült magas szárú fűzős csizmát viseltek. Gyorsan lenézett a saját lábára. Egész nyáron ugyanazt a régi vászoncipőt horta. Brumenes asszony lábára is vetett egy pillantást. A fekete bőrcipő sarka miatt magasabbnak tűnt, mint amikor a legutóbb egymás mellett álltak. És? Miben segíthetek? kérdezte. Egy zsebkendőt szeretnék, felelte Berta. A konfirmációs ruhához. Gyere velem! Brumenes asszony egy lapos és széles fiókokkal teli nagy polchoz lépett. Lássuk csak, kihúzott egy rekeszekkel teli fiókot. Ne legyen túl drága. Természetesen. Azok számára, akik túlságosan sokat akarnak fizetni egy orfújásra való aprócska kendőért, ezt szoktuk kinyitni. Azzal megkocogtatta az egyen lejjebb lévő fiókot. A fiók egyik fele férfiaknak, másik fele nőknek készült zsebkendőkkel volt tele. Az egyszerű fehérek negyven, az egyéb színűek 55 őrébe kerülnek, ezeknek pedig emelt fel egy horgolt szélű, a fehér zsebkendőt. Egy korona az áruk. – Ez szép? – kérdezte Berta a legegyszerűbb zsebkendőre mutatva. – Szerintem ez a legszebb. Egyszerű és funkcionális. – és mindehez illik. Félretennék nekem? Nem én fogom kifizetni. Természetesen. Ide teszem, és ráírjuk a nevet a dobozra. Amikor Hanna Brumenez tintával felírta a nevét egy cetlire a doboz tetején, Berta néhány pillanatra, mintha nem csak a nevét, hanem saját magát is látta volna. Később sem talált egyéb magyarázatot rá, mint hogy Hannah magabiztos kézírása azt az érzést keltette benne. A hétköznapi Berta Torgerson valami több lett, mint csupán betűk sorozata. Miután Brumenez kisasszony az átvételre és fizetésre váró termékek fiókjába helyezte a zsebkendő dobozát, az ablak felé intve ezt mondta. Végre! Berta észrevette, hogy az ablaktáblát és az utat kövér esőcseppek petjezik. Oda ment az ablakhoz. A finom homok, mintha az esőcseppek köré torlódott volna. Néhány tized másodpercre átölelve a vizet, mielőtt egy újabb cseppet fogadna magába. Hamarosan úgy zuhogott, mintha Dézsából öntenék. – Hollaksz? A Sztrándgatentől délre – válaszolta Berta. Akkor kölcsön veszünk egy esernyőt a boltból, és egy darabon elkísérlek, mondta Hána Brumenes. Azzal egy jókora, fekete olajjal impregnált, sejem férfi esernyőt húzott elő. Amikor egymás mellett lépkedtek az esőben, úgy hangzott, mintha nem is vízseppek, hanem kavicsok kopogtak volna az esernyő szövetén. A nedvesség láthatatlan páraként csapott fel a földről. Megálltak a kereszteződésben ahol egy fáradt ló vontatta, alaposan megrakott kocsi haladt el előttük. A bakon egy férfi ült rongyos kalapban, a kocsi mellett lépkedő asszony ruhája ugyanolyan nyomorúságos volt. A rakomány tetején, amely egy nagy ládából, pár ázott matracból, egy pirosra mázolt szúette ágyból, egyéb ütött kopott bútordarabból és némi úcskavasból állt, Csöpögő orrú gyerekek hadakuporgott, esőáztatta szegényes ruhában. Talán kilakoltatták őket a házból vagy lakásból, mert elmaradtak a bérrel. Vagy egy hajóra igyekeztek, amely Amerikába viszi őket. – Maga szerint Amerikába mennek? – kérdezte Berta halkan. – Lehetséges. Vagy egy másik helyre, amiről fogalmuk sincs, hogy hol van. – felelte Hanna.